5 Nå risper du deg opp, du datter av en invasjon. En beleiring har han satt oss under. Med stokken skal de slå Israels dommer på kinnet. Och du, Betlehem Efrata, som er for liten til å befinne deg blant judas tusener, fra dig skal den som skal bli hersker i Israel utgå for mig. Han har sin opprinnelse i de tidligste tider, i den uavgrensede tidsdager. Derfor skal han overgi dem inntil den tid da hun som skal føde virkelig føder. Og resten av hans brødre skal vende tilbake til Israels sønner. Og han skal visselig stå og være kyrde i Jehovas styrke, i Jehovas sin Guds navns overhøyet. Og de skal med sikkerhet bli boende, for nå skal han være stor like til jordens ender. Og han skal bli fred. Hva syreren angår når han kommer in i vårt land? Og når han trår på våre boligtårn, så vil vi måtte oppreise syv hyrder mot dem. Ja, 8 høvdinger blant menneskene. Och de skal gjete Assyrias land med sverde, og Nimrods land i dets innganger. Og han skal visselig bringe befrielse fra Assyrieren, når han kommer in i vårt land, og når han trår på vårt område. Og de som er igen av Jakob skal mitt i blant mange folk bli som dygg fra Jehova som øsne regnskurer på planter. De håper ikke på mannen og venter ikke på menneskesønnene. Og de som er igjen av Jakob skal blant nasjonene, midt i blant mange folk, bli som en løve blant skogens dyr, som en ung løve med manker blant sauerflokker, en som visselig både tråkker ned og river i stykker når den drar igjennom. Og det finnes ingen befrier. Din hånd skal være høy over dine motstandere, og alle dine fiender skal bli avskorret. Og det skal skje på den dagen, lyder Jehovas utsang, at jeg vil utrydde dine hester fra din midte og ødelegge dine vogner. Og jeg vil utslette ditt lands byer og rive ned alle dine befestede steder. Og jeg vil utrydde trolldomskunster av din hånd, og du kommer ikke mer til å ha noen som utøver magi. Og jeg vil utrydde dine utskårende bilder og dine støtter av din midte. Og du kommer aldri mer til å bøye deg for dine hennes verk. Og jeg vil rykke dine hellige peler opp fra din mitte og tilintetgjøre dine byer. Og i vrede og i voldsom harme vil jeg fullbyrde hevn over de nationer som ikke har adlytt.»